Книга друга. Розділ перший. Коли пізно вранці увійшла до контори, Синтія сказала Дженніфер: «Містер Уорнер на лінії». Вона нерішуче відповіла. «Добре, Синтію, я поговорю з ним». Вона увійшла до кабінету та зняла слухавку. «Привіт, Адам. Вітаю». «Дякую. Нам треба поговорити. Час ленчу в тебе зайнятий». Дженніфер вагалася. Ні. Рано чи пізно це мало статися. Вона не бачила Адама цілих три тижні, вона вивчала його обличчя. Він виглядав стомленим і знеможеним. У ньому не відчувалося радості недавньої перемоги. Навпаки, він здавався нервовим та пригніченим. Вони замовили ленч, якого так і не доторкнулися, і почали говорити про вибори, приховуючи за словами свої думки. Гра ставала нестерпною. Адам нарешті видав із себе. Дженніфер, він глибоко зітхнув. У Мері буде дитина. Ці слова, сказані ним, звучали жахливо реально. Пробач, люба, так вийшло. Це важко пояснити. Не треба нічого пояснювати. Дженніфер представила цю сцену досить зрозуміло. Мері Біч оголена або в мене манікліжі, і Адам. Я почуваюся дурним, сказав він, потім, помовчавши, провадив далі. Мені дзвонив сьогодні голова національного комітету. Розмова йшла про висунення моєї кандидатури на наступних президентських виборах. Він затнувся. Справа в тому, що поки Мері Біч у положенні Мені незручно буде подавати на розлучення. Я не знаю, що робити. Я не спав три ночі. Він подивився на неї і додав. Мені важко питати тебе, але як ти думаєш, чи не можемо ми почекати трошки, доки все не отрісеться? Вона подивилася на нього через стіл і відчула такий біль, таку непоправну втрату, що здавалося перенести це було неможливо. Ми будемо її бачитися як найчастіше, сказав він ми. Дженіфер перебила його. Ні, Адеме, це все. Ти не повинна так казати: я тебе люблю. Ми знайдемо вихід, як жодного виходу немає. Дружина та дитина не зникнуть. Наші стосунки закінчились. Я любила любила кожну мить. Вона встала, відчуваючи, що зараз заридає. Ми не маємо більше бачитися. Вона не могла витримати болю в його очах. Боже мій Дженніфер, не роби цього. Дженніфер не слухала більше. Вона поспішала до виходу, втікаючи з життя Адама. Розділ другий. На дзвінки Адама ніхто не відповідав. Його листи надсилалися назад нероздрукованими. На останньому отриманому листі вона написала Адресат помер і кинула його в ящик. «Це правда», – подумала вона, – «я мертва». Вона не думала, що може існувати такий біль. Вона була самотня і в той же час не одна. У ній була інша людська істота, частина її та частина Адама. І вона збиралася вбити його. Вона змушувала себе думати про те, де можна було б зробити аборт – Кілька років тому аборт означав зустріч із лікарем-шарлатаном у брудній кімнаті, захованій від сторонніх очей. Але зараз у цьому не було потреби. Вона могла піти до лікарні та зробити операцію у хірурга з гарною репутацією. Тільки не в Нью-Йорку. Занадто багато її фотографій було в газетах, надто часто її показували по телебаченню. Їй потрібна була анонімність. Таке місце, де б їй не ставили запитань, не повинно бути жодного зв'язку між нею та Адамом Морнером, сенатором США. Їхня дитина помре без імені. Вона подумала, як могла поглядати виглядати їхня дитина, і розплакалася. Пішов дощ, вона подивилася на небо і подумала, чи не плаче Бог із нею. Кен Бейлі був єдиною людиною, якій могла довіритися Дженніфер. «Мені треба зробити аборт», – сказала вона йому без жодної преамбули. «Ти знаєш хорошого лікаря?» Він намагався приховати свій подив, але вона бачила, як змінилася вираз його обличчя. «Десь поза містом, Кен, щоб мене там не знали». «Що ви скажете про острови Фіджі?» У його голосі відчувалася злість. Я говорю серйозно. Вибач, ти застала мене знанацька. Слова Дженіфер були для нього повною несподіванкою. Він схилявся перед нею. Він не може зробити їй те, що зробив би своїй дружині. Він провів рукою своїм рудим волоссям і сказав. Якщо ти не хочеш робити цього в Нью-Йорку, я запропонував би... «Північну Каліфорнію. Це не надто далеко. Ти можеш дізнатися детальніше?» «Так, добре. Я...» «Так?» – він відвів очі. «Ні, нічого». Кен Бейлі зник наступні три дні. Коли він увійшов до кабінету Дженніфер на третій день, він був неголений, а в почервонілих очах була порожнеча. Вона глянула на нього і спитала. «З тобою все гаразд?» «Думаю, що так. Я можу чимось допомогти?» «Ні. Якщо Бог не може допомогти мені, то ти нічого зробити не зможеш». Він передав їй аркуш паперу. На ньому було написано «Доктор Ерік Лінден, меморіальна лікарня у Арлот, Північна Каліфорнія». «Дякую тобі, Кен. Нема за що. Коли ти збираєшся зробити це?» «Я поїду туди найближчого вікенду». Він збентежено сказав, «Може, мені поїхати з тобою?» «Ні, дякую, а назад? Я впораюся із цим». Він стояв якийсь час, вагаючись. «Це, звичайно, не моя справа, але ти впевнена, що це те, чого ти хочеш?» «Впевнена». Вона не мала вибору. Найбільше у світі їй хотілося б зберегти дитину Адама. Але це було безумством. Спробувати виховати дитину на самоті?» Вона подивилася на нього і повторила «впевнена». Лікарня виявилася симпатичною двоповерховою будівлею на околиці Уарлота. За реєстраційним столом сиділа сива жінка років 60. «Я можу вам допомогти?» «Так, моє ім'я Дженніфер Паркер». «У мене є домовленість із доктором Лінденом про... про…» Вона не змогла змусити себе вимовити це слово. Жінка розуміючи кивнула. «Лікар чекає на вас, місіс Паркер. Я скажу, щоб вас провели». Молода медсестра провела її в кімнату для огляду і сказала. «Я повідомила доктора Ліндена, що ви тут. Будь ласка, роздягніться. Халат на вішалці. Відчуваючи нереальність того, що відбувається, вона повільно роздяглася і одягла халат. Вона почувала себе так, ніби вдягла халат нісника. Вона збирається вбити життя всередині неї. В її уяві халат покрився плямами крові. І крові її дитини вона відчула, що тремтить, і почула голос. А зараз Розслабтеся. Обернувшись, вона побачила масивного лисого чоловіка в окулярах з роговою оправою, що надавала його обличчю совиного виразу. Я доктор Лінден. Він подивився на картку, яку тримав у руках. Ви, місіс Паркер. Дженніфер кивнула головою. Лікар торкнувся її руки і сказав сідайте. Він підійшов до крана і наповнив паперовий стаканчик. «Випийте це!» Вона підкорилася, він сів на сілець, чекаючи, поки вона заспокоїться. «Отже, ви хочете зробити аборт?» «Так». «Ви обговорили це зі своїм чоловіком, місіс Паркер?» «Так, ми обоє хочемо цього». «Схоже, що у вас добре здоров'я. Я почуваюся добре». «Економічні труднощі?» «Ні». Різко відповіла вона. «Навіщо він ще мучить її своїми питаннями? Ми... Ми просто не хочемо мати дитину». Лікар Лінден вийняв свою трубку. «Вам не заважає?» «Ні», – він запалив і сказав. «Погана звичка». І випустив струмінь диму. «Чи не могли б ми на цьому закінчити?» – запитала Дженніфер. Її нерви були натягнуті до краю. Їй здавалося, що ще трохи, і вона закричить. Лікар Лінден затягнувся ще раз і випустив дим. «Я думаю, що нам треба ще трохи поговорити». Величезним зусиллям волі вона стримала себе. «Добре». «Специфіка аборту в тому, – сказав він, – що його результат непоправний. Ви можете передумати зараз». Але ви нічого не зможете змінити, коли дитини не буде. Я не передумаю. Він кивнув головою і знову затягнувся. Це добре. Солодкий запах тютюну викликав у неї нудоту. Їй хотілося, щоб він перестав курити. Лікар Лінден. Він повільно, з небажанням підвівся. Гарна, молода леді. Погляньмо на вас. Дженніфер лежала на столі на спині, і її ноги лежали у металевих затискачах. Вона відчувала його пальці у середині свого тіла. Вони були ніжними та вмілими. Вона не відчувала збентеження, тільки невимовне почуття втрати та смуток. Безладні видіння пропливали в неї в мозку. Вона бачила свого маленького сина, і вона безумовно знала, що в неї був би хлопчик, що бігає, грає, сміється. Його образ поспішно переростав у образ батька. Лікар Лінден закінчив обстеження. «Ви можете одягнутися, місіс Паркер». Лінден знову вивчав її з дивним виразом на обличчі. Якщо хочете, можете залишитися тут на ніч, а вранці зробимо операцію. Ні. Голос Дженіфер звучав голосніше, ніж вона очікувала. Я хотіла б зробити це зараз, якщо можна. У мене перед вами ще два пацієнти. Я надішлю сестру, вона зробить необхідні аналізи, а потім відведе вас до вашої палати. Операція відбудеться години через чотири. «Так підходить?» «Так», – прошепотіла вона. Вона лежала на вузькому лікарняному ліжку із заплющеними очима, чекаючи на повернення доктора Ліндена. На стіні висіла старовинний годинник, цокання якого нагадувала контору. Образ дитини переслідував її. У цей момент він був посередині її тіла, йому було тепло та зручно. Він був захищений від ворожих світів. Чи відчуває він зараз первісний страх перед тим, що на нього чекає? Чи відчує він біль, коли ніж вб'є його? Вона затиснула руками вуха, щоб не чути цокання годинника. Вона уривчато дихала, її тіло було вкрите потом. Вона почула якийсь звук і розплющила очі. Лікар Лінден схилився над нею з заклопотаним виразом на обличчі. «З вами все гаразд, міс Паркер?» «Так», – прошепотіла вона. «Я хочу, щоб це швидше скінчилося». Лікар кивнув. «Саме це ми й збираємось зробити». Він узяв шприц, що лежить на столі, і попрямував до неї. «Що це?» «Це допоможе вам розслабитись. За кілька хвилин ми рушимо в операційну». Він зробив Дженіфер укол. Це ж ваш перший аборт. Так. Тоді дозвольте пояснити цю процедуру. Вона безболісна та порівняно проста. В операційній вам дадуть повний наркоз. Коли ви будете непритомні, ми введемо у піхву розширювач, щоб бачити, що ми робимо. Потім розширюватимемо шийку матки, вставляючи кілька металевих розтискань. А вже потім... Вискоблимо матку за допомогою каретки. Чи є питання? Ні. Тепле, розслаблююче почуття, опанувало її. Вона відчула, як напруга зникає, і стіни кімнати починають розпливатися. Вона хотіла про щось запитати лікаря, але не могла згадати про що. Щось про дитину. Але це більше не здавалося важливим. Важливим було те, що вона робить, як слід? Все скінчиться за кілька хвилин, і вона почне життя спочатку. Вона знаходилася в чудово безтурботному стані. Усвідомлювала, що до кімнати увійшли люди. Підняли її та поклали на металевий сіл із каліщатками. Вона спиною відчула холод металу через тонкий халат. Її покотили коридором, і вона стала рахувати лампи, що пропливають над нею. Їй це здавалося дуже важливим порахувати правильно, але вона не знала, чому. Її вкотили в білу стерильну операційну, і вона подумала, «Тут помре мій хлопчик, але ти не бійся, мій маленький Адам, я не дозволю їм зробити тобі боляче». І раптово для себе вона заплакала. Лікар поблескав її по руці. «Все гаразд. Це не буде боляче». «Смерть без болю», – подумала Дженніфер. «Це чудово. Вона любить свою дитину. Вона не хоче, щоб йому було боляче». Хтось надів їй на обличчя маску. «Дихайте глибше». Вона відчула руки, що піднімають її халати, розсовують ноги. «Це станеться. Це станеться зараз». «Маленький Адам! Маленький Адам! Адам! Розслабтеся!» – сказав Лінден. Вона кивнула головою. «Прощавай, моя крихітко!» Вона відчула, як холодний салевий об'єкт почав рухатися вздовж її стегон, повільно проникаючи до неї. «Це був ворожий предмет, який зараз уб'є дитину Адама!» Вона почула незнайомий голос, що пронизливо кричав. «Припиніть! Припиніть! Припиніть!» Дженніфер подивилась на здивовані обличчя оточуючих її людей і усвідомила, що це вона кричить. Маска щільніше лягла до її обличчя. Вона намагалася сісти, але ремені тримали її. Її засмоктував вир, що рухається все швидше. Останнє, що вона пам'ятала, це величезна лампа на стелі, що оберталася над нею, наближаючись до її голови, поки не проникла в її череп. Коли вона прийшла до тями, вона лежала у своїй кімнаті, на ліжку. Через вікно вона бачила, що зовні було темно. Її тіло нило, і їй хотілося знати, скільки часу вона була непритомна. Вона була жива, а її дитина... Вона потяглася до дзвінка прикріпленого біля ліжка і натиснула кнопку. Вона натискала на неї несамовито, не в змозі зупинитися. У дверях з'явилася сестра і зникла. За хвилину до кімнати вбіг доктор Лінден. Він прийшов до ліжка та обережно зняв пальці Дженніфер з кнопки дзвінка. Вона схопила його за руку і спитала охриплим голосом. «Моя дитина, він мертвий?» Лікар Лінден відповів, «Ні, місіс Паркер, він живий. Сподіваюся, що це буде хлопчик. Ви можете назвати його Адамом». Розділ третій. Різдво прийшло та пішло. Настав новий рік. Снігопади лютого змінилися пронизливими вітрами березня. І Дженніфер зрозуміла, що настав час припинити роботу. Вона зібрала своїх працівників. «Я їду», – повідомила вона. «Мене не буде п'ять місяців». Вони здивовано зашепотіли. Дан Мартін запитав, «Адже ми зможемо у разі потреби зв'язатися з вами?» «Ні, Дане, цього зробити буде не можна». Тед Харріс дивився на неї крізь свої окуляри. Дженніфер, ви не можете просто...» «Я їду наприкінці цього тижня». Рішучість, з якою вона вимовила ці слова, виключала можливість подальших розпитувань, що залишилися, і було присвячено весь час обговоренню справ. Коли всі вийшли, Кен запитав «Ти все добре?» – обміркувала. «У мене немає вибору, Кен», – він глянув на неї. «Я його не знаю, хто цей сучий син, але я його ненавиджу», – вона взяла його за руку. «Дякую. Все буде гаразд. Потім буде нелегко. Ти знаєш, Дженніфер, що діти ростуть. Вони запитують. Він захоче знати, хто його батько. Я впораюся із цим». Чудово. Його тон пом'якшав. «Якщо я зможу чимось допомогти, я завжди готовий». Вона обійняла його. «Дякую, Кен. Дякую». Вона залишалася в конторі після того, як усі пішли. Вона сиділа сама в темряві і міркувала. Вона завжди любитиме Атома. Ніхто не зможе завадити цьому. І вона була впевнена, що він так само любить її. Якоюсь мірою, думала вона, було б легше, якби це було не так. Непереносима іронія полягала саме в тому, що, кохаючи один одного, вони не могли бути разом, що їхні долі згодом будуть віддалятися один від одного все далі й далі. Він житиме у Вашингтоні з Мері Біч та їхньою дитиною. Можливо, він колись опиниться в Білому домі. Вона думала про свого сина, який, подорослішавши, захоче знати, хто його батько. Вона ніколи не скаже йому про це. Так само, як і Адам – ніколи не дізнаються, що вона народила від нього дитину, оскільки це зруйнує його життя. Вона вирішила купити будинок десь поза Манхеттеном, де вона зможе жити зі своїм сином у їхньому власному маленькому світі. Вона їхала до клієнта на Лонг-Айленд і, неправильно повернувши, потрапила до Сенд-Пойнта. Високі дерева затіняли тихі вулиці. Будинки були віддалені від дороги, кожен у своєму приватному маленькому володінні. На одному з будинків, збудованому у колоніальному стилі, висіла табличка «Продається». Ділянка була оточена огорожею, дорога, що вела від чавунних воріт до будинку, була прикрашена ліхтарями. На лужку перед будинком були висаджені тисові дерева, що вкривали його від сонця. Все виглядало чарівно. Вона записала ім'я власника та вирішила заїхати сюди завтра. Агент з продажу нерухомості виявився настирливим і нахабним типом. Подібних торговців вона ненавиділа. Але вона купувала не його, вона купувала будинок. Він говорив, це краса, справжня краса, йому майже 100 років. Він у чудовому стані, абсолютно чудовому. Тут він виразно перебільшував. Кімнати були просторими та світлими, але потребували ремонту. Це буде цікаво, подумала вона, влаштувати і прикрасити цей будинок на свій смак. На горі була кімната, яку можна було перетворити на дитячу. Вона прикрасить її блакитним і... Чи не хочете пройтися дільницею? Вашої землі! Ділянка займала три акри, за будинком починався спуск до протоки, де була пристань. Це буде найпрекрасніше місце для її сина. Тут йому є, де побігати. Потім у нього буде маленький човен. Тут вони будуть на самоті, такий необхідній у маленькому світі, що належить тільки їй та її синові. І вона купила цей будинок. Вона не уявляла собі, наскільки болючим буде для неї розставання з квартирою в Манхеттені, яку вона ділила з Адамом. Його халати, піжама – все, що були тут, так само, як і тапочки та приладдя для гоління. У новому будинку вона займала себе роботою з раннього ранку до пізнього вечора. Відвідала там місцеві магазини, де замовили меблі та штори. Потім купила срібло та порцеляну. Вона найняла місцевих робітників, щоб полагодити несправний водопровід і відремонтувати дах. Зранку та до вечора будинок був наповнений малярами, столярами, електриками та оклейниками шпалер. Вона доводила себе до знемоги протягом дня, сподіваючись спати вночі. Але демони повернулися і мучили її кошмарами. Вона відвідувала антикварні магазини, купуючи лампи, столики та інші витвори мистецтва. Купила також фонтан та статуї для саду. Поступово все всередині будинку набуло закінченого та красивого вигляду. Живіт Дженіфер ставав дедалі більше, і вона сходила до селища, щоб купити відповідний одяг. Про всяк випадок у будинку було встановлено незареєстрований телефон номер якого вона нікому не повідомила. Єдиною людиною в конторі, який знав його, це був Кенбелі, який поклявся дотримуватись секретності. Якось увечері він приїхав відвідати її, і вона показала йому будинок і ділянку, відчуваючи величезне задоволення від його замилування. «Це гарно, Дженніфер. Справді, дуже красиво. Ти проробила безліч роботи». Він подивився на її живіт, що збільшився. «Як скоро це станеться?» «За два місяці». Вона поклала його долоню на свій живіт і сказала, «Послухай». Він відчув поштовх. «Він є сильніше з кожним днем», – з гордістю сказала вона. Потім приготувала вечерю для Кена. Коли вони почали десерт, Кен перейшов до справи. Я не хочу пхати носа в чужі справи, але гордий тато, ким би він не був, мав зробити тема закрита. Окей, вибач. У конторі тебе страшенно не вистачає. У нас новий клієнт, який...» Вона підвела руку. «Я не хочу слухати про це». Вони розмовляли, доки не настав час його від'їзду. Їй дуже цього не хотілося. Кен був дорогою для неї людиною та добрим другом. Вона сховалася від світу всіма доступними для неї способами. Перестала читати газети, дивитися телевізор та слухати радіо. Її всецвіт був тут, у цих чотирьох стінах. Це було її гніздо, її лоно, місце, де вона дасть життя своєму синові. Вона прочитала всі книги про виховання дітей від доктора Спока до Емса та Гесела. Коли дитяча була повністю декорована, вона наповнила її іграшками. Вона зайшла до магазину спортивних товарів, де дивилася на футбольні м'ячі та бейсбольні біти. «Це смішно», – сказала вона собі. «Він ще не народився». Потім вона купила биту і рукавичку. Футбол теж приваблював її. Але вона вирішила, що це може і зачекати. Пройшов травень, настав червень. Робітники закінчили свої справи, і дім став тихим і безлюдним. Двічі на тиждень вона їздила в селище за продуктами і кожні два тижні відвідувала доктора Харвея, свого лікаря. Слухняно пила більше молока, ніж їй хотілося, приймала вітаміни і їла все корисне і поживне, і ставала... Все більш громісткою та незграбною, їй вже стало важко рухатися. Вона завжди була активною і здавалося, що ї, її, вона ненавидила цю неквапливість і незручність. Але зараз їй це чомусь не заважало. Поспішати було нікуди. Дні стали довгими, сонливими та умиротвореними. Її внутрішній годинник сповільнив свій хід. Вона ніби резервувала свою енергію, перелуваючи її в інше тіло, що живе у ній. Одного ранку доктор Харвей, оглянувши її, сказав, «Наступні два тижні, місіс Паркер, це було так близько, вона гадала, що їй буде страшно. Вона багато наслухалася розповідей старих дружин про біль, нещасні випадки, скалічених немовлят». Але страху вона не відчувала, тільки бажання побачити свою дитину, швидше народити її, щоб можна було нарешті взяти її на руки. Кенбелі приїжджав зараз щодня, привозячи з собою стоси дитячих книжок. Він покохає їх, сказав він. І Дженніфер усміхалася, бо він говорив: Він гарна прикмета. Вони гуляли біля будинку та організовували пікніки біля води на сонечку. Вона не помилялася щодо теперішнього свого вигляду і думала, навіщо він витрачає свій час на потворну, жирну леді із цирку? А Кен, дивлячись на неї, думав, вона найкрасивіша жінка з усіх, яких я коли-небудь бачив. Перші болі з'явилися о третій годині ночі. Вони були такі гострі, що вона просто задихнулася. Через кілька хвилин напад повторився, і вона радісно подумала – почалося. Вона почала рахувати час між нападами, і коли інтервал склав 10 хвилин, зателефонувала лікарю. Потім їхала до лікарні, притискаючись до узбіччя при кожній сутичці. Медсестра чекала її біля входу і через кілька хвилин доктор Харвей вже оглядав її. Закінчивши, він сказав, «Схоже, що все буде легко, місіс Паркер, просто розслабтеся, і хай діє природа». Це виявилося нелегко, але Дженіфер могла чинити опір болю, тому що відбувалося щось чудове. Вона працювала майже вісім годин, і до кінця цього терміну, коли її тіло було вже змучене нескінченими спазмами і здавалося, що кінця цього вже ніколи не буде, вона відчула раптове полегшення, приголомшуючу порожнечу та блаженне умиротворення. Вона почула тоненький голосок. Доктор Харвей підняв її дитину зі словами. «Чи не хочете виглянути на свого сина, місіс Паркер?» Посмішка Дженніфер висвітлила всю кімнату.